Și nici în vremurile viitoare nu va mai fi. Arde focul înaintea lui și pâlpuie flacăra după el. Înaintea lui țara era ca o grădină a Edenului Și după el este un pustiu stern. Nimic nu-i mai scapă. Parcă sunt ca niște cai și ca niște călăreți. Vinul ruin, ca niște care pe munți. Și pâre ca o flacără de foc în mistuie mireștea.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 și intră pe ca un hoț. Înaintea lor se cutremură pământul, se zguduie cerurile, soarele și luna se întunecă și stelele își lumina. Domnul face să tune glasul lui înaintea știrii sale, căși lui este foarte mare și cel ce împlinește cuvântul este puternic. Dar mare este ziua Domnului și foarte înfeicoșată. Cine o poate suferi? Dar chiar acum, zice Domnul, Întoarceți-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânse și bocet. Sfușiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate, și pare rău de pe care le trimite. Cine știe dacă nu se va întoarce și nu se va căi? Cine știe dacă nu va lăsa după el o binecuvântare? darul de mâncare și jerfe de băutură pentru Domnul, Dumnezeul vostru. Sunați cu trâmbința în Sion, vestiți un post, chemați-o adunare de sărbătoare. Strângeți poporul, țineți-o adunare sfântă, aduceți pe bătrâni, strângeți pe copii și chiar pruncii de la țâță, să iasă mierele din cămara lui și miroasă din oda ei. Preoții slujitorii Domnului să plângă între tindă și altar și să zică, Doamne, îndurăte de poporul tău! Nu dă de o care moștenirea ta! Nu o face de băgiocură popoarelor! Pentru ce să se zică prin neamuri unde este Dumnezeul lor? Domnul a fost plin de răvă pentru țara lui și s-a îndurat de poporul său! Domnul a răspuns și a zis poporului său: Iată, vă trimit greu, must și un delem proaspăt, ca să vă suturați de ele. Și nu vă voi mai face de ocare între neamuri. Voi depărta de la voi pe vrășmașul de la miezăzii. Îl voi izgoni spre un pământ fără apă și pustiu. Îi voi împinge partea dinaintea oștierii lui în mară de la răsărit și coada oștierii în mare de la pus, iar duhoara lui se va ridica în sus și mirosul lui de putregai se va înălța în văzduh căci s-a crezut crozav. Nu te teme, pământule, ci bucură-te și veselește-te, căci Domnul face lucruri mari. Nu vă temeți, iară de câmp, căci izlazurile pustiei iarăși vor înverzi. Pomii își vor da roadele, smochinul și vița își vor da rodul lor. Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme. Vă va trimite ploaie timpurie și târziu ca o dinioară. Arile se vă umple de creu, vor geme tocitoarele și teascuile de must și de unde lemn. Vă voi răsplăti astfel anii pe care iau au de custele Arbe, Eleg, Hasil și Gazam, o știerea mea cea mare, pe care am trimis-o în voastră. Veți mânca și vă veți sătura și veți lăuda numele Domnului Dumnezeului vostru care va face minuni cu voi și poporul meu niciodată nu va mai fi dat de o cară și veți ști că eu sunt în mijlocul Israel că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și că nu e altul afară de mine și poporul meu niciodată nu va fi dat de ocară după aceea voi turna duhul meu peste orice făptură. Fii și fiicele voastre vor proroci. Bărbații voștri vor fi savisuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste robi și peste rabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Voi face să se vadă semne din ceruri și pe pământ, sânge, foc și stâlpuri de fum, soarele se va preface în întuneric și luna în sânge. Înainte de a veni ziua Domnului, Ziua aceea mare și învericoșată, atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, căci mântuirea va fi pe muntele Sionului. Și la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul și întăcei rămași pe care îi va chema Domnul?